Allah tبارك ta'ala ndiye ambaye ametuumba sisi basi na khiari basi na utashi yeye Allah mtuumba kila mmoja akajikuta vile alivumbwa Ulikuwa tunaeleza kwamba wakati mwingine mtu anaweza akapitikia ah ningekuwa hivi baadhi kipata mwili kama yule bwana hizi hmm? ndo huna mwili hmm? au wengine tena ndo mabonge hmm? kama ningepata kijimwili kidogo dogo hivi ndo ushaungwa hivyo kwa sababu hukujileta mwenyewe laiti angelikuwa umejileta mwenyewe kama zile za nadharia nadharia za watu wa baki kama ingekuwa wewe umejiumba mwenyewe ungejishe unavotaka lakini wapi muumba na Allah tبارك ta'ala. Allah yakatofautisha sisi ukitembea utakuta kuna watu wana rangi nyekundu wahindi wa rangi nyekundu Kuna watu wana rangi nyeupe wao, upe wa tisha. Allah ameumba na Ikhtilafu za alwani Ikhtilafu za اذا alsina. Hapa pana watu kuna lugha wakizungumza, sisi wengine hatuelewi chochote. Hao ndio wasemajewa. Wengine kumbe wasemwa kama watu wabaya wakusengenya kusengenya umekaa tu chekecheke. Kuna, luchare, kuna hajiz Allah meka hajiz ile lugha ndio unajua Hii wa taala haya yote Allah tabarak wa taala na lugha hazikutokea kama vile nadharia zinazosema mashuhuleni kwamba ni sauti za nasibu na wale watu wa sekula hapana ukimsomesha mwanafunzi sema huu ni uongo sio kweli Luga zimeumbwa na Allah tabarak wa taala wa min ayati miongoni mwalaama zake Allah ni ikhtilafu alsinati kum wa alwani kutofautiana alsina lugha na rangi saba Allah ndao umbalo na Allah ndao mbaraki wewe kama si mziguwa hujui kiziguwa mpaka uishi na mziguwa lakini watoto waliozaliwa pale wanazungumza kiziguwa sasa mziguwa wa kwanza ni nani alafu huo mziguwa wa kwanza hiyo lugha ya nasibu ka hiyo ikotawapi kwamba ni sauti za nasibu ni sana bahati mbaya bahati mbaya kazi hiyo ikotowapi janalaga Warudi nyuma tumtafute mziguo wa kwanza tumtafute msambaa wa kwanza ni nani akaja na lugha hii ali sauti ya nasibu hii tumtafute mbondai wa kwanza utafute mrangi wa kwanza tumtafute makonde wa kwanza ni nani kila lugha iletafuta huyo wa kwanza ni nani mtauona uwezo wa Allah tabarak wa taala kuna lugha kama za kichina Zikizungumza huuelewi kabisa. Mtoto wangu Salman bwana mdogo ana miaka 3 anaogiza wa china akiona sana. Oh, oh. <laughs> <laughs> kuna kuna ajina kwa totangereza madaraja sasa na barabara wako wengi basi watu wanaoita basi naiga kidogo na kitu. Nini sasa? Lugha katika lugha ngumu lugha ya kichina Weza mtu akenda, miaka miwili China kabla ya kujifundisha masomo na miaka miwili akuta kitina akijua Kuna lugha nyingine Allah kaziumba ni samha Najua samha duo fanya pesi vipi hali vipi watoto kuna lugha kuzunguza hizo. Undazo ngumza toka jasho. Allah kuna watu kuotazama watu kama wa, wa, wa, wa Afrika ya magharibi ukikukuta wanazungumza wa Nigeria au ka Kamerun kama wogombana lakini ndio wasema. katika nchi za Kiarabu. Waswahili yani wa Tanzania lughatukum samha. arabia ya samha. Yote haya ni Allah tabarak wa taala. Sasa Allah subhanahu wa taala tukirudi sisi kwa wa maana ya ibudun yuwahidun tauhid ndiyo lengo la watu kuumbwa kumpekesha Allah tabara wa taala kumwabudu Allah tabara wa taala ni lazima sisi tujifundishe kupitia misiba tuwaidhike kwa matumeletwa na Allah na Allah akitaka wakati wa wote isikana leo usiku Allah akachukua roho yako je yeah, umekufa Hali yako umetimiza lengo lako? Umekufa ni mtu wa tauhid. Malqa Allah wa huwa la yushriku bihi shay'an dakhala al-janna. Yoyote atakayokutana na Allah, akafa akakutana na Mola La yushriku bihi shay'an. Hamshirikishi Allah na kitu chochote. Dakhala al-janna. Wa man laqayahu yushriku bihi. Yoyote atakutana na Allah anamshirikisha Allah tabarak wa ta'ala dakhal anar atangewa tuwaidhike inawezekana kwa sababu kawaida wanadamu tuna tamaa nyinyi hapa ni vijana wadogo nishozeni wengi ni wadogo mwaona kama vile mtaishi mtapana mipango mingi Nkishakuwa ingeshakuwa utao wa kwanza utao wa pili wengine makana mtasimamidia watu wanne mini miki dume bwana au majiliwaza wakati mwingine unajua so, majiliwazo wakati mwingine nimesoma muraja siku za alhamisi na jumaa huyu kidogo na khabari alladhi <laughs> majiliwaza yani mimi hapa mimi nikimaliza masomo waweza kupa, kwa anta ala waweza kufa huko njiani hujamaliza masomo umejiandaaje وما انتكجه ولا تموتون الا وانتم مسلمون على الإسلام الصحيح الذين امنوا ولم يلبسوا ايماناهم بالظلم اولئك لهم الامن وهم مؤمنون ولو الظلم, الظلم هو الشرك يا من ادعت شرك بالله ان الشرك لظلم عظيم اولئك لهم الامن how amba haw kuchanganya imani zao na dhulm na shirki how ndo yenye amani aljanna wal amn al haqiqi al janna na hawo ndio muhtadun ay fi yasiruna ala tariqa al waschanganya imani zao na shirki ukifa katika al wallahi ni kubwa tena katika markazi ya kisunnah unasoma tauhid unajua shirk ili kuchanganya kati tauhid na nini na shirk al-iman wa wewe wataka samaki namjua changwe waweza kutofautisha kati ya changu wale changu wenyewe kuna aina kuna changu chole, kuna changu dizi mm -hmm. chango kwa ina ng'a nani mtuo kwani waweza kutofautisha kwamba huyu changu mpaka ujue kwa elimu ya, ya kutofautisha vitu inahitajika we u, ujue haya ni maziwa maziwa ya ng'ombe huangamia lazima ujue ima kwa kutesti unaijua laadha ukionja aya yangamia aya ya ngome vipi hutoweza kuchanganya kati ya imani na dhulm ambao ni shirki bila ya ila na tuma na tazameni jamii ile yotuzunguka watu wamechanganya imani na dhulm watu hawajui tauhid nduguse tu jamaa zetu wanaishi maisha ma kabisa hawajui si katika rububia wala uluhiyya wala asma'i was sifat hawa kabisa lakini <laughs> wallahi ambaye atakufa hali ya kuwa amechanganya matendo yake na shirk hutoweza kuingia katika janna ya Allah tazzaraka wa ta'ala inahu man faqad harrama allah alayhi aljanna wamaawaahu an-nar wama lilzhalimin min ansar haqiqat ya mambo yalivo atakia mushrikisha allah tabaarak wa ta'ala faqad harrama allah alayhi aljanna allah pepo mbii tazameni shirki hivi kama wapata fursa za kuzungumza na watu miraran wa Mtu anapata fursa ya kuzungumza na Waislam katika haflaati mbalimbali mara ya mwanzo mara ya pili mara ya tatu paka mara ya 100 hajawahi kuzungumza tauhidi, hata siku moja hajawahi kukemia watu shirki hata siku moja Kitu gani cha maana utawaambia watu Sasa hivi mashaikh wengine sasa wamekuwa wanaelezea uchumi sasa so wamekongamana ya uchumi Mefeli mefeli failures watu wamejaa katika shirki hawakushirikisha katika ndoa watashirikisha katika siasa hawakushirikisha katika siasa washirikisha katika mipira hakushiriki katika mipira watashirikisha katika maradhi hawakushirikisha kwenye maradhi washirikisha kwenye biashara bali watu washirikisha mpaka katika furaha shirk lakini shekhe kila akipata nafasi asukumsiabiru walidaini visa vya bwana ya jabiri Jabir ibn Abdullah alikwenda hapa ndo maisha yake ndo ndo yake sasa hivi wengine ni watu wa uchumi yani kwa mboislamu haja yao etini ni nini ni utajiri apo ya. yani sisi tuna haja ya utajiri kuliko tauhidhi sisi tuna haja ya mifumo ya uchumi kuliko kuijua tauhidi na kuijua shirk yoyote ambaye atachanganya imani yake na dhulm huyo hana amani na ili upate amani bila ya Allah ufe hali yako wewe hujachanganya imani yako na shirki ni lazima tusome tuli hakiki lengo letu la kuumbwa ukifa umekufa hali ya kuweni ni umekufa ala tauhid wa sunna. Kwa misiba ikitukuta hii yatakuwa tuzidi nguvu. alimamu ibnu Ibnul Al Qayyim Al anasema nyumba yoyote itakojazwa vyupa, vichupa vya wino, nyumba hiyo imejazwa mazingatio. Leo maana yake tutazungumza vitabu vya ilmu mtu akawa ana maktaba anasoma elimu kila siku anapata ibra majumba yetu yamejaa mativi hakuna ibra yote. kila nyumba wanokuenda tamthilia za waturuki watu wana ya kucheka na kuwaza dunia tu watoto kujifunza kutongoza na mambo ya mapenzi basi kwenye matamthilia majumba yote yamejaa hivyo illa marhima rabbi utajua nini tauhidi hao hao kazio ni season namba moja na mambili. Haya ya kwanza mpaka ya mia Wataijua lini tauhidi ya Allah tabarak wa taala? Wataijua shirki lini hawa? Tumetihaniwa. Kila nyumba ina kingamuzi. mipira mziki tamthilia, siasa, fujo huko watuandamana wandamana basi. balaa la الله allah awamjii allah tabaarak wa ta'aala la baina wa shirk kabisa wallahi hi, wa elevi, wa elevi, kuna watu kuna mtu sasa watu wa, wa mipira na tukio fulani kile haswa ida idaislamu wana idaislamu ndo watu wana wana vichaga vya mipira kile unakupita ni habari mtoto kile unopita habari ndo hiyo kama muuliza bwana mmoja sasa baada ya muislamu ndio walikuwa abishana najua wamekasirika lakini potelea mbali sababu mmoja aka anatazama na kama vile yani kama, kama vile mie sie <laughs> kwa <laughs> kuna mtu bwana kwa nakuwa umefakaza na kuona labda si mshamba kwa lipana ni kama vile nakushangaa Musa bwana ni Muislamu bwana ume, umejifundisha sura ngapi Quran labda nakushangaa asiwatu na zote <laughs> namwambia bwana wewe dakika 90 za kutazama mpira kwenye maisha yako zimefika ngapi azina isha azina kukumbuka humu, kuna watu mechi ya yanga na simba yoyote lazima atazame yani simba na yanga wenyewe au yanga acheza mwingine au asimba acheza na hata kama hayuko yanga laki simba ukadha kesho acheza yanga ya simba laki yanga, yanga nao yacheza atakatazame timweke kuna hizi tisini na mbia zimefika ngapi kwenye hizi dakika 90 aya mbili midi kati 90 lengo boko <coughs> Meshughulisha na ngozi namwambia ngozi iliopulizwa upepo imuwashughulisha wakati wa ligi baada ya ligi ligi hayaanza upo kwenye usajili tunamchukua yule yani mtu lisali zima bisha yule uwezi kumchukua hasa ikalia kwa watu kama wana vichara af Ah vipira. muda wenda wa maisha anakwenda utakufa wewe? Utakwenda kutana na wako wewe. Kuna maisha mazito kama huku yaandaa. Itu kakaatu. Ikianza niji hapo watu wote wako kupiwanjani stadium. Shughulisho. Pakawa kina mama sasa wameingia kwenye vipira. Watu wote ni ishu imekuwa. Kichwa hicho kina mpira kichwa hicho kina mziki. bado anam, anashabiki watu wa muziki kichwa hicho kina siasa kichwa kimoja hicho Mziki, siasa kama atakuwa na mambo mengine ana mirungi ana kuberi anahivia na sigara kichwa kimoja hicho wallahi kichwa hichi hakiwezi kumjua Allah tabara wa taala tunahitaji sisi fanye maandalizi lakini hii elimu tunayosoma hii tuwe njema ya kuwafikishia watu. Nasistiza sisi twaweza aondoka wakati wote. Tumeondoka hali ya kuwa ni watu Allah, wa tauhidi hatumshirikishi Allah tbarak wa taala. Shirki ina suala nyingi sana. Tume atiwala tushiriki. Tiwala ni ship. Tiwala ni Asili yake wanasema tiwala ni watu walikuwa wanachukua kamba au wanafuka mafundo au wanatumia njia mbalimbali mbali za kumfanya mpenzi am, au mtu fulani ampende, wanawake au wanaume wapendane. wa mapenzi. Ambapo leo mabangu ya Anataka mvuto wa mapenzi dakika ngapi? wa kutabangu na. Wewe unakwambia hivyo ukwatafuta wake zake? Wa? Bala. E hapo watu mvutee mguto hapo. Anatafuta mafanikio ya, ya biashara dakika tatu. Hizo so, biashara sizifanye wewe. Utakao usubiri watu wa dakika tatu wavutie na mabango. Usifanye so, biashara tukakuona Kariakoo hapo. Ukawa na hela, wapanda apanda mama magari ya milioni 400 wamekana kibanda ki kina kina mlango na rangi tatu, nyekundu, nyeusi na nyeupe. shirk Mtume صلى الله عليه وسلم anasema atiyara tushirk tiara ni kutabiri ruhusi ambao waarabu walikuwa wakitumia ndege mtu anamchukua ndege anamwachia akimwachia ndege akaenda kulia asa jambo langu hilo takulifanya litakuwa zuri akaenda kushoto yatasha'u tasha'um tasha naona a hamba na kitu kesi so fani Akenda juu ndege moja kwa moja baadhi ulama anasema siju wengine wanarudia au wanafanyaje gini anarudia mchezo. Paka ende kulia huku shoto juu shirki tumeyakasiri. Sasa shiriki ziko zaidi. Shiriki ziko anwaa, suoar zake ni nyingi. Leo kumetokea makuhani kwa sura yalini, ma ma tumia, ya dini inaonekana kama mashehi kumemakua makuhani maarraf wanatumia mambo ya nyota ilmu nnujum au ilmu ya abraj au mambo ya huruf ni elimu na asili yake zimetoka kozo kwa waislamu zikafanyiwa tarjama zikaingizwa kwa waislamu nyota hii jina lako na jina la mama yako likiafikiana na nyota fulani huko juu basi mambo yako yatakuwa kadha wa kadha wa hizi nyota kila nyota ina manazi ina kituo chake kuna wakati nyota yachomoza na kuzama ikichomoza nyota wakati ya chomoza ikiwa jina lako ni fulani fulani na herufi zako ni moja mbili tatu basi mambo yako yatakuwa hivi na hivi na hivi sihri mambo ya kiuchano ni ukuhani kudai wanajua mambu ya ghaibu kwa kustadili na baadhi ya ndio wale ramali uchora chini michanga matalasim maboksi yale jeuona mavitabu au karatasi mtu mwingine lakini ukifungua ina box ina vijumba jumba hapa pana nyota hapa pana mwezi hapa pana mimi hapa pana 12 hapa na 5 hapa na 6 zimechorwa namna hiyo hapa na jina ulielewi jina gani majina ya mashaitani Wana sababu mashaitani wana majina yao wakuanja mtu anakuambia kuna mtu mnaitwa Shajara tunur ukiuchoma huo mshoo wake ukatoka Alafu jini tuna jini anatumwa anakwenda kukaa katika moyo wa mtu kama alikuwa kupendi anakupenda Ndio wala Ndio shirki aliyotaja bwana mtume sallallahu alaihi wasallam Alafu anauliza sababu jini kila na katika maswali magumu ya waandishi wa habari wanaowahoji katika, katika hizo exclusive zao Hizo njia mnazotumia njia gani za haramu ya ukadha katika swali kila ni kitizama nikitazama exclusive hii wanakuepa. Etwambieni kama njia hiyo ya kihalali ya kisheria imefundishwa, tujaijua sisi. Na sisi tukaitumia, tukawatumia majini. Lakini hakuna mafunzo hayo. Ni sihiri, ni uchawi. Kuna mambo ya kufuru mnayofanya mpaka mashaitani wanaweza kuwafanyia habari zenu. Mambo ya sheitani anaweza kutumwa Amerika. Akaenda akala faili la kesi. Tena kwa muda mfupi shekhi anasema hivyo huyo. Huu mtumaje? Ka kufundisha nani? Kwa sababu masala ya majini siri yake sisi atufahamu Sheikh Al-Bana ta'ala aliyani sema kama si wahyi basi mambo ya majini tuniona kama ni khurafa kama vitu ya ni khurafa vielewekeleweki mara mwanamke lakini anazungumza sauti ya dume eh mimi lakini mwanamke yani, kama vile khurafa anasema lakini ah wahyi dalili zinatuonyesha ma sheitani au majini wapo no, na wanaweza kuingia katika sasa hilo ndio tunafanya kwa hatuna njia ya kujua habari za majini isipokuwa kwa taree ايش الوحي من الكتاب وماذ والسنه الصحيحه الثابته tuambie ambapo jini anaweza kugeuzwa akawa mchwa kenda akanafaili tuambie dua kumgeuza jini akawa mchwa kwa kufundisha nani i hapo ingiwafikia nini kabla ya sisi Sabi, sisi zaidi na soka sisi zaidi waganga tu matapeli Nii matapeli dawa mara kuuza nzima kuna maji yamesomewa waongo wakubwa ya ya rangi mtu ambu wa kombe ya matapeli Mimi ni katika mtu niliwafuatilia sana na nikowapiga rafiki mpaw akaenda polisi. Saka kama kwa kituo mimi nimeitu mara mbili. Sababu katika mju walikuwa waja sana kutapeli watu pangani. Wakafikia mpaka kuna nyumba moja wakenda wakamtilia nyoka kwa njia za kimazingara mzee kwenye mtungi. Pitapito ajifanye nyumba anatoko na kwenye mtungi nyoka. Alafu akwambia mzee hili nyoka hili tu ili liuliwe hili dey hitaji mafuta mafuta hapo Kenya na gharama yake wakamtajia ni milioni kama 5 Hawa leo wanazungumza Yule mzee akawa na hapa nimepigwa mzee mkasoma soma sekundu akajua hapa sasa nilipigwa Wallahi yule mzee mpaka kwapeleka polisi wanajua hao Ndio nikatoa maneno kule pangani nikasema kuna watu kama jongoo Mjongoo so asomona alivyo mpaka wagote, mpaka kikote. Ndio hujua kuna njia mwana. Kwa mjongoo kama hakupata sema kugota enda. Akiguza hivi mjongoo ndo kageuka. Samii nikasema kuna hatu kama yungo, agote, na na watu kama mjongoo mpaka wagote. Ndio hujue huko kumbe kuna njia. Basia nikaambia mwana mwa watu kuna watu muone watu mjongoo. Kabidi sasa nimueleweshe mkuu kitu. Unajua sisi bwana tumesoma vitu vinaitwa balagha. Wewe unajua mko akitoe? Ndio nini inaanza tulia sasa? Kwenye balagha kuna kitu kinaitwa tashbih. Kwa kuwa kuna mushabahu na mushabba hu kuna wajibu wa shabah. Maana kwa kitu anatsema Hapo inashotoka hapo. kuna namwambia mfano hapa mtu akofananishwa na sawa asfara thumma lam ya so, wawo na punda na watu washabhi ni kule kubeba punda vitabu hajui thamani yake na punda mkono <laughs> alikuwa mkristo na yakatoa andiko kwenye baibolo sikuelewa kule ni matapeli, waho, leo na wameanza siku nyingi yao ya almalidi hii twende mpe huyo matayo mwisho walianza wali na mara msipika imeungua oi maspika zimeungua mdogo Samme katika mtu nimekudia na mambo haya kidini toka mdogo kwa kila matukio mingi niko mimi nashuhudia ya Saidi Joni sijui nani Sheikh Sharifuso kile tukio nikiepo huko ni. hawa انشاءfuatilia mpaka msikitini zilela nafuga lana Ana zilela baada ya tukio tena wana jamani wa huu ni wale baada ya tukio kila mmoja analenacha Awakubali kabisa zilela alochangisha eti kesho kimaliza pale nyeye mshaondoka vizuri jamaa wanakaa na milao bwana ifunga msikiti kila mmoja chake saga hiyo kabisa mtu usiku akiamua kuondoka kurdani islamu au kufunga nani hawa matapeli wametapeli waislamu kwa muda mrefu kwaani hawana muda wa kusoma nilikuwa nipo kwenye print sisi tusoma huko nyinyi bwana nyinyi matapeli tu waganga kama ingekuwa dua hizo zipo ningekuwa tuzijua sisi Kumbe jini waweza kumgeuza mtu. Na yafaa. Tunkiwa geuza sana majini mtu. Sio nalango sio mtu kama mtu mdogo zaidi wawezekana tungegeuza panya. Tumgeuza jini panya na ingia sehemu na kwenda kufanya habari. Pamgeuza jini paka. Lakini majini wanaweza kutashaka kubadilika katika kimaumbile ni umbile wa muumbwa na Allah sio kwamba kuna dua au kuna wewe mbadilisha oo na uongo ume mwingi kwa wa lakini hizi zote ni katika aina za shirki na sihir billah ni kufanya sihir hapo ni ni sihiri. ni lazima tuiliwe tuwahundishe watu tufe hali ya kuwa sisi ni